Чи гаразд, чи не гаразд, а з москалем нам треба у купі жити. Це вже так, батьку. Ой, синку, каже Шрам, рознюхали ми тепер добре бояр да воєвод московських. Все, батьку, як до чоловіка. А москаль нам рідніший, ляха, і не слід нам од його одриватись. Бог його знає, каже, здихнувши Шрам. Може, воно так буде й лучче. Уже ж пак не гірше батьку, бо тут усі слухають одного, а там що пан, той король, і всяке що норовить, як би козака в грязь затоптати. Не діждуть вони сього, невірнії душі, каже Шрам, ухопившись за уса.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 Піднімемо країну вгору і возвеселим душі тих великих київських Ярославів і Мономахів. Розмовляючи про такі речі, пішли до отця Інокентія у двох чи в трьох, а деякі розійшлись по монастиреві. Що ж діялось із Лесею? Вона, голубенька, справді рознемоглась. Не жартами. Здавались їй химерні речі запорозця. Вона боялась, щоб не вхопив він її, як шуляк, і просила матері позащіпати кругом двері. Чого вже не робила мати, щоб її заспокоїти? Сердешному дівчаті так і стояв перед очима страшенний запорожець. Уже й Черевань, увалившись у кімнату, пробував її уговорювати, щоб не лякалась, не знати чого. Разів зодва назвав, забувшись, аж бгатиком. Далі бачить, що нічого з нею не врадить. Махнув рукою, та й ліг почить. Проспав неборак, аж поки задзвонено до вечерні. Після вечерні знов позбирались усі у козацьке подвір'я. Гетьмани Шрам вернулись іще веселіші, пили за здоров'я великої, одностайної України, пили за царя православного і праведного, котрий ні для кого в світі душею не покривить. Не так, як той король, що віддав козаків магнатам на поталу. Од щирого серця празниковали. Черевань собі був рад, що Шрам повеселішав, і все тільки вигукував закупком, щоб нашим ворогам було тяжко. І веже той гармидер чинився через стіну Одлесі. Лежала вона зовсім, мов, не дуже, а про неї ніхто й не спогадав. Сказано, козаки, байдуже їм про жінок, як заходяться з військовими речами отже хоч небожата жіноцтво вже й знали і корились своїй долі, де защеміло серденько в моєї Лесі от того занедбання. Жаль їй було непомалу на свого ясного жениха, на сумка якима. Лицар над лицарством, вродливий над вродливими, де видно тільки в його й думки, що про гетьманські порядки. А дівочому серцю що і молодецька краса, що і козацька слава, коли до неї козак не горниця.